A xeito de xos falo na madrugada Pechai todas as portas e que xa ninguén xaia Sen a xeiba noticias morecen as callas Arbre antigo, Galicia, fendero nas machadas Unha pola no mundo, outra pola na casa A pola da len mar é xoi unha metáfora O pobo quere terra como anteo na fábula A terra que le povo para ser fecundada Nunca virá de fora remedio ou esperanza Se o noso povo morre, quedándonos en patria pois patria e pobo son o mesmo en dúas palabras. Pechai todas as portas e que xa ninguén saia